que no música. casa, Hi ha algú en casa, hola penya que ja ha tornat, eh que s'han acabat les vacances, hola, Marcos, Pacuá, Però' donde está todo el món Carles, Cris, Però avui son diumenge no?, igual sota l'Euríbor o darrere aquestes hipoteques, pero on està la penya?, espera, que és això?, espera, hi ha una nota, a veure, Comunicado especial del Equipo Intergaláctico de Radioactividad Vivendera ¿A quien corresponda? ¿Pero qué es eso? Dado que la actividad frenética de Radio V de Vivienda no ha tomado ni un respiro desde su inicio de misión en las ondas disidentes de Radio Bronca ha decidido en una asamblea extraordinaria ¿Cómo que una asamblea extraordinaria? ¿Yo qué? ¿En una asamblea extraordinaria? Tomarse unas vacaciones merecidas, necesarias y placenteras... ...en un apartamento en Brasil propiedad de Núñez y Navarro... ...que vimos en el Meeting Point del año pasado. ¿Pero qué pasa, tío? Sabemos que nuestra fiel audiencia perseverante... ...sabrá comprender la necesidad vital de un día de parón... ...para coger fuerzas y vol volver a la carga. Continuaremos emitiendo en directo el 28 de septiembre... Bla, bla, bla, bla, cordialmente, el equipo en pleno o nos dejamos a... ¿Cómo que nos dejamos a alguien? Joder, ya está, una falta dos programas y pasan de ella... Res, que yo he la paradeta y que si os sembla bien quedaré aquí a l'altra banda del teu transmissor una hora parlant de polítics, de polítiques, d'assemblees, d'habitatge, de màfias... Com cada diumenge, a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. I si avui és dia 14, és que ens està sentint al programa en directe. A la taula de so, per sort, tenim l'Antonio, que ens no ens ha deixat. I també ens acompanya l'Andrés, d'un membre de l'Assemblea de UB de Vivienda. Hola, Andrés, què tal? Hola, bona tarda. Molt bé. Doncs comencem amb la nostra musiqueta de sempre, amb Madness. Best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up Downstairs, sister's saying In her sleep Bueno, bueno, bueno, com ja sabeu, el programa UB de Vivienda, eh, Ràdio UB de Vivienda, és un programa que s'impulsa des de l'Assemblea de UB de Vivienda, que ens reunim cada dimecres a les 8 mitja al carrer Magdalena 13, a l'espai social Magdalenas, actualment amenaçat per un desallotjament, però que, bueno, que mentre continua allà, nosaltres també, apujant-nos en el que faci falta. Eh, també recordem el telèfon de Radio Bronca, espera que no me'l sé memòria, és el 93... Si ens vols trucar, si em vols trucar, aquest cop que, que em trobes només amb l'Andrés, uh, si ens vols fer comentar qualsevol cosa, doncs ja ho saps, el, el, el telèfon. També, si vols que en el, re, en el programa comentem alguna notícia que t'hagi interessat, que hagi sortit res a la premsa o que fem una entrevista a algú que tinguis al cap i que ens pugui aportar alguna mena de contingut, ja sigui relacionat amb l'habitatge, amb urbanisme, amb degradació del territori, doncs ho pots fer al nostre mail, que és radiovdvivienda.com. També tenim un blog, però com que no hi és el Pacua, no me'n recordo de l'adreça. El que passa és que si ho preguntes a Sant Google de la Red, sempre té la solució, només cal que posi Ràdio V de Vivienda i allà sortirà el nostre blog on anem penjant els programes que anem gravant, per si vols tornar-lo tornar a sentir. I res, com que avui és dia de ressaca veraniega i com que els companys estan de vacances, nosaltres també farem un petit viatge al voltant d'Europa i treurem el nas per als diferents països a veure què és el que fan ells amb els pisos buits ja que, bueno, en el nostre país quan hi ha crisi ens obsequem en seguir construint de mala manera en seguir, seguir corrent endavant d'alguna manera donant ajudes als promotors que m'hem anat sentint en altres programes ajuts uh, al lloguer, que de fet només reverteixen altra altre amb el propietari. Uh, hi ha altres mesures a fer, com per exemple donar ús al planter de pisos buits, que com comentarem més endavant, Espanya és un dels països que, que el té més de forma exagerada i que no està prenent cap mesura almenys efectiva perquè aquests pisos es posin en lloguer. I bueno, veurem una miqueta què s'està fent als altres països, si hi ha solucions possibles, i bueno, després farem una entrevista a l'Andrés, que ens parlarà de com va entrar a l'assemblea i quina és la seva situació actualment i què em pensa de tot plegat. Andrés, com vulguis pots intervenir, ja ho saps, aquest també és el teu programa. I finalment, farem, si ens dona temps, farem un vistazo al terrífic programa que ens proposa el Meeting Point d'aquest any, que com sabeu o no, és a la trobada de d'aquests estafadors i terroristes de la construcció que fan cada any a Barcelona amb la impunitat i, i el vistiplau de les autoritats uh, aquesta burla sarcàstica que ens fan cada any uh, és la el de Meeting Point i com, bueno, si podem, farem un vistazo ja ha sortit publicat a internet els punts que es tractaran aquest any i bueno, com, com veurem, si això si ens dona temps són bastant semblants a el que estem dient nosaltres a uh, Tenen bastant cara, ho diuen bastant i bastant clar, no tenen por res, nosaltres tampoc. Però bé, bueno, el que passa és que ells tenen la pasta. Bé, bueno, començarem amb la sintonia de notícies. Bueno, per començar a parlar dels pisos buits, el primer que hauríem de fer i que acostuma a ser el gran problema de, de l'administració per prendre mesures contra, contra el planter és que és definir el que és un pis buit. M'agradaria um, llegir-vos uh, un, un petit text que escriu Gemma Fernández i diu així. Parece que tots tenemos molt clar lo que és una vivienda vacía. Lo tiene claro el cartero que ve cómo se acumula en el, el correo en un buzón, o el vecino cotilla que aún no conoce la persona que vive enfrente y no oye ruidos cuando pega a la oreja a la pared, o las compañías de luz o el gas, que no pasan las facturas al quinto B, o el mismo padrón, e incluso los colectivos que llevan años denunciando su existencia y reclamando al gobierno que la saque al mercado de alquiler. Quien no lo tiene tan claro es la administración, que no ofrece una definición legal para el término vivienda vacía continúa también que a nivel genérico solo existe una ambigua orientación que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, el INE a la hora de elaborar sus estudios Y esta definición es uh, un domicilio está vacío cuando no hay alguna persona empadronada en él y no se puede obtener información suficiente para determinar si es una segunda vivienda o si se encuentra desocupada Eh, Bé, bueno, doncs el que, el que diu la Gemma Fernández és cert i és que tothom sap que hi ha pisos buits. tenem pel carrer i podem comprovar a diari que hi ha balcons buits, cases tapillades, eh, cases que no s'estan utilitzant. El que passa és que no tenem aquesta incapacitat que, que denuncia ella, que és la incapacitat de l'administració a oferir una definició que ens permetés prendre mesures per per afrontar el problema de, de posar en lloguer els pisos buits que hi han. De fet, si aquests pisos buits que hi ha estiguessin en lloguer, el preu de lloguer no hauria eh, arribat als límits estratosfèrics que tenim ara avui en dia. Um, com, he, com hem comentat, farem un viatge al voltant d'Europa i també comencem aquest viatge mirant diferents definicions de pisos buits que fan altres països. La majoria, us de ser sincera, la majoria són molt ambigües i bueno, donen voltes sobre la idea de la segona residència de si s'està fent servir o no s'està fent servir i quin percentatge de temps cal que s'estigui fent servir per considerar que aquell habitatge no està buit, però bueno, sí que és interessant almenys fer un petit, un petit repasillo i com tenim les dades aquí. Uh, comencem per França, els nostres veïns, i diuen que uh, se trata de vivienda disponible para vender o de nova construcció que aún no ha sido ocupada. És a dir, que ho posa tot en funció uh, de la voluntat del propietari, sembla, no? O si sigui, aquest té la voluntat de vendre, doncs es tracta d'un pis buit o de nova construcció que encara no ha sigut ocupada. D'aquests casos, com sabem tots els que vivim a Barcelona, eh, està el territori està inestable, eh, amb l'estalliu de la burbuja s'han quedat moltíssims blocs de pisos eh, listos per entrar a vivir, però que, que sembla que s'estaran allà parats fins que la gent torni a tenir una mica de capital econòmic o bé, bueno, no sé què passarà, però bueno, el cas és que d'aquests en tenim molts aquí. Continuem per a Alemanya que dice que se considera vivienda vacía cuando no se usa por los propietarios y no constituye una vivienda de vacaciones, incluyéndose también las que estén desocupadas temporalmente. Aquí ya concretamos una miqueta más. Dice que una vivienda de vacaciones no es una casa buida, eso podríamos estar de o no, pero bueno, y cuando no se usa por los propietarios. Simple, però bueno, suposo que el, el més complicat en aquests casos deu ser demostrar-ho, però bé. Um, a Irlanda se trata de la vivienda sin ocupar utilizada como segunda residència o vivienda vacacional. Mm, o sigui, que segons sembla, que és habitatge sense ocupar és la segona residència, que aquí entenem tots. A Itàlia la definen com la vivienda que no està permanentment ocupada, encara més ambiguo, <laughs> Y ah, Reina Unid ah, la define como una unidad de alojamiento que no está ocupada en un periodo concreto de tiempo. Eso incluye viviendas que se desocupan durante una mudanza, reparación, en espera de demolición o vivienda nueva pero sin ocupar. Bueno, con vallado todas las definiciones, como os comentaba antes... Um, són molt ambigües, i més que ambigües jo crec que, que per tot propietari que vulgui demostrar que està vivint allà ha de ser relativament fàcil um, no sé, si s'ha si de demostrar a partir d'una factura d'aigua o de llum, doncs deixar una aixeta gotejant o, o qualsevol cosa així, no creus Andrés? Sí, jo, jo conec un No t'apropis jo... no tant al micro sí. Jo conec un cas que quan vaig viure a Cornellà uh -huh. em sembla que el pis de... de... Vais. Yo iba a estar viviendo y se me iba a ir, no estoy sé seguro, si el, no sé si el 2005 y yo mm. iba a ir el 18 de marzo del 2006, iba a la casa uh -huh. y todavía continua continúa abuida, no sé ahora cómo estará. Sí, de pisos. Y me parece que el buzón estaba ple de cartas y de publicidad, de, de, de, de, uh -huh. de verdad, eh? yo me recuerdo que sí, y llevaba mucho tiempo, ¿eh? Sí, de pisos buits n'hi ha moltíssims i és això, que formes de comprovar-ho bé, bueno, és això, que ha feta la llei, feta la trampa però bé, bueno, d'alguna forma segur que es poden empescar um, També volia, bé, bueno, arrel d'aquestes uh, definicions cada país té, bé, bueno, he trobat una estadística dels pisos buits que hi ha a diferents països d'Europa i, increïblement, eh, Espanya encapçala aquesta trista uh, trist rànquing i bueno, en termes generals, el percentatge de pisos desocupats respecte al total de pisos construïts a Espanya, bueno, això és una sonda del 2005 que ens les ofereix l'rització per la Cooperació i el Desenvolupament econòmic OCDE i diu que a Espanya hi ha un 15,5% de pisos ocupats respecte al total. és a dir de cada 100 pisos 15 estan desocupats. De Uniido. Eh, ens, ens segueix Portugal amb un 10,5%, França amb un 7,2%, Itàlia amb un 7,2%, Finlàndia 6,9%, eh, i després hi haver Dinamarca, Àustria, Regne Unit, Holanda, eh, d'Holanda en parlarem avui també perquè, bueno, eh, no sé si haureu llegit últimament a les notícies que estan està el Parlament debatint una llei per, per il·legalitzar eh, l'ocupació que estan demanant fins a 3 anys de presó per per la gent que està ocupant, Holanda, un país abanderat en, ells en diuen tolerància jo en diria en una mica de cordura pel que fa als pisos buits i bé Holanda, Alemanya, l'última està Suècia amb un 0,4 Déu-n'hi-do i la mitjana de la zona europea és un 5% zona, mitjana, bueno, zona euro perquè això de dir Europa ja és mig confús la zona euro Uh, un 5% de pisos buits desocupats recordem la dada d'Espanya que és un 15,5% que és bastant exagerada podríem dir i, bueno, i què és un 15,5%? doncs un 15,5% uh, a Espanya significa 3,8 milions de pisos buits uh, estic buscant la notícia que va sortir al público aquí està 3,8 milions de pisos sense ocupar tot i que aquest 3,8 està és, una, és una, com una especulació a partir d'una estadística que es va fer el 2001, que és l'únic cens de pisos buits que s'ha fet mai bueno, que s'ha fet mai no, que és el més recent com si diguéssim, des de fa, fa 6 anys, 7 anys que no, no s'ha fet cap altre i en aquest 2001 la dada que va sortir és d'un 14,8% si agaféssim la dada que us he dit abans, de la OCDE que és del 2005 sembla mmm, pujaria fins a 4 milions de pisos sense ocupar i això sense bueno, això és una estimació feta a partir d'aquestes dades i no sé si s'ha tingut en compte bueno, la, el, el gran, la gran estallida de la burbuja que ha deixat un munt de, de blocs, com us comentava abans sense construir Ai, sense, sense habitants vaja, sense habitants Ara, si us sembla, fem una petita pausa, posem una cançoneta per armenitzar-ho, a veure si el nostre tècnic ens fa una cançó. Venia, vengo, estoy, estoy aquí solo disfrazado de yo. Venía, vengo, estoy, estoy aquí solo disfrazado de yo y nada. Un enorme vacío, simulacro de coherencia, de locura existencial y nada un pedido de clemencia a esta necesidad. Venía, vengo, estoy, estoy aquí solo disfrazado de yo. Venía, vengo, estoy, reventado por exceso de todo lo que no hay. Heca, hueca, chueco, círculo infeliz, pesado, si dirección o sentido, sin carácter transitivo, ni iluminación. Estoy encallado aquí, disfrazado de yo, venía, vengo, estoy, estoy aquí solo, disfrazado. disfrazado. Bueno, aquesta era una cançó de Bersuit de l'àlbum Testosterona i una mica trista, melalcohòlica, eh? també perquè estem aquí en parlat de pisos buits i, i d'aquestes desgràcies que ens passen de no poder accedir a un habitatge digne. Bueno, continuarem el nostre tour per Europa, el nostre interrail Uh, mirant una mica quines mesures estan prenent com us comentàvem abans, quines mesures administratives s'estan prenent per fer front al, al planter de pisos desocupats en diferents països d'Europa. Recordem que són mesures administratives, és a dir que hi ha moltes altres mesures, hi ha mesures populars, sobretot que, que no són les que aquí anomenarem que, bueno, que consisteixen en la lluita social, en sortir al carrer, en manifestar-se, en ocupar pisos, en hi ha, bueno, que hi ha molta pressió popular que es pot fer i que, que també són mesures efectives per combatre el, el, la desocupació massiva de pisos que està patint el nostre país. Mm, aquestes mesures, tornem al fil conductor, a les mesures administratives que es proposen des de diferents països, eh, jo les he agrupat en, sobretot en cinc grans blocs. Eh, la primera... Són ajudes als propietaris, ajudes en forma de rehabilitació, ajudes en desgravacions fiscals si lloguen, ajudes en base a la seguretat, eh, bueno, com un com una petita crèdit que donen, o, bé, aval als llogaters, de forma que si aquests no paguen hi ha l'administració darrere. Ajudes que també són ajuts al lloguer, perquè aquests ajuts al lloguer no són més que ajuts al propietari, com hem altre patint, programa rere programa. Tot aquest bloc de, de, de mesures és el bloc 1, que són ajudes als propietaris. Hi ha altres, bueno, són les que en sonen més, perquè són les, les úniques o de les poques que s'estan aplicant en aquest país. Són tot ajudes, bueno, ara veiem com, com ajudes als constructors, al lloguer, tot el tema aquest de què... Els polítics es posen les mans al cap per l'estallió de la burbuja i l'únic que fan és desembutxar més diners. Mm, això són diners públics a mans privades. Hi ha altres mesures. La segona mesura, al gran bloc, seria penalitzacions als propietaris. És a comptes de donar-los diners perquè posin en funcionament aquests pisos buits que tenen parats, el que fa és dir, bueno, especular està molt malament, la Constitució diu que l'administració prendrà mesures per frenar l'especulació per tant, si està mal fet doncs cal posar multes i són penalitzacions als propietaris el tercer bloc són expropiacions expropiacions ja sigui de l'ús de fruit com es proposava la llei catalana o expropiacions directament de, de, del, del bloc de l'edifici ehm um, la quarta mesura o gran bloc són demolicions hi en diferents països d'Europa que el que fan és tirar a terra els pisos que no s'estan fent servir per què? perquè no els estàs fent servir per, perquè els pisos són per viure i punt I, bueno, no, no és només un país sinó que hi ha un parell, ja ho comentarem després de que el que fan és pis buit que s'ha demostrat que està buit i que no està en funcionament i que el propietari diu que no el pot llogar per les condicions això ho comentarem després, que tinc les edades per aquí i no la seva memòria però això, que se'n va a terra i el cinquè gran bloc és tolerància amb l'ocupació. Tolerància és una paraula que, que a mi, respecte a l'ocupació, no m'agrada perquè, de fet, eh, l'ocupació és prou legítima com per no haver de ser tolerant sinó que l'hauríem d'aplaudir bueno, una miqueta en, en situacions de crisi com la que estem vivint. Però bé, el cas és que és el cinquè gran bloc, és a dir, si tu, propietari, no ets capaç de donar funcionament a aquest pis, qualsevol persona està legitimada per entrar i viure-hi. I és el cinquè gran bloc. Ja veurem que totes aquestes mesures administratives, eh, depenent del país, tenen diferents matisos. Però bé. Um, començarem per França. A França... Um, vale, ho tinc aquí, a veure... França utilitza uh, ajudes al propietari, uh, penalitzacions al propietari i expropiacions. Siguem una mica més concrets. A veure, a França, a... Donen, a... pel que fa a ajudes al propietari, fan ajudes a la rehabilitació perquè els propietaris arreglen l'habitatge, a... vinculades a posar-ho en lloguer, és a dir, que no donen aquestes ajudes si tu no ho a lloguer, desgravacions fiscals per la rehabilitació i després, bueno, això, obligació de, de posar-ho de, de posar-la en lloguer um, això són mesures bastant semblants a les que s'estan fent aquí de, de donar diners al propietari perquè faci les coses ben fetes d'una vegada per totes però França no només apliquen aquesta mesura sinó que també hi ha a les penalitzacions al propietari que són les taxes sobre, les, sobre els habitatges buits um, aquestes taxes si bé eh, estan limitades per una sèrie de condicions, s'estan bueno, aplicant realment i són taxes bastant importants que arriben fins al 40% del valor de l'habitatge. I a més, no només aquestes taxes permeten, recaudar, eh, permeten multar el propietari i per tant desincentivar-lo a, a tenir pisos buits, sinó que a més permet eh, completar un llistat d'aquests pisos buits que és públic Deiem que aquestes taxes sobre l'habitatge buit estan subjectes a una sèrie de condicions que són ciutats de més de 200.000 habitants en les que la taxa d'habitatge buit sigui superior a la mitja em, que la població estigui en creixement que hi hagi menys oferta que demanda de lloguer i bueno, la taxa comença sent del 10% del valor catastral de l'habitatge al primer any, el 12,5% al segon any, el 15% al tercer any i posteriors. I si sumem ens donen el 40% que hem dit abans, que al cap de 3 anys el govern està cobrant gairebé el 40% del valor de l'habitatge. Jo dubto que hi hagi gaires propietaris que això els hi a compte, per tant crec que és un, és un bon incentiu també, bueno, totes aquestes mesures s'hauria de veure fins a quin punt s'estan aplicant. Hi ha països en què sí que tinc dades d'aquestes mesures que s'estiguin aplicant, però n'hi ha països que no, com ara França. Seguim amb França. A França no s'està aplicant aquests... No ho sé, hauríem de veure perquè una cosa és la llei escrita i l'altra cosa són... Es posi a la pràctica. Clar. I des de quan està aquesta llei? Doncs aquesta llei... De aquesta llei no ho sé no no, no tinc aquesta informació però bueno el, el que passa és que és la llei vigent ara mateix La tercera mesura que pren França que és així com la més revolucionària no sé si dir-ho així però és la requisa governamental d'habitatges que portin més de 18 mesos buits és a dir tu tens un pis que porta un any i mig buit i tal' poden requisar Requisar eh, o bueno, expropiar? A veure Requisar governamental D'acord vale, eh, bueno, La requisa aquesta poden, pot arribar a ser de 12 anys i bueno, t'ho llegeixo una miqueta Bueno, han de ser persones jurídiques, és a dir no són, no són persones físiques, no són propietaris amb nom, nom sinó que han de ser empreses o grans hoteleres, podria ser, per exemple, Hotels Catalònia <ríe> entraria d'entrar aquesta categoria i podrien requisar el bloc de pisos del carrer Madalenas. Um, bueno, <ríe> persones jurídiques que no hagin posat els mitjans per allogar aquests habitatges en municipis en els que hi hagi necessitat d'habitatge. Aquesta requisa pot arribar als 12 anys, és a dir, tu tens un any i mig, un habitatge buit, i te'l requisen per 12 anys, nada, nada más ni nada menos, i aquestes habitatges són gestionades en lloguer per un, per un organisme públic i el propietari requisat rep una compensació per metre quadrat, de la que resten els gastos de rehabilitació, gestió del lloguer, etc. És a dir, te'l requisen, sí que l'Estat dona uns diners al propietari, per metre quadrat, però d'aquests diners ja li està restant el tema de la rehabilitació. Mm, França, meu meu, la cuna del comunisme? No. Però bueno, fan mesures que aquí la gent s'ha posat les mans al cap, com el tema de l'expropiació, i que allà ja s'estan aplicant. 18 mesos, eh? A mi el que em, em Per mi és sorprenent és això, un any i mig, vuit, i ja pren aquestes mesures. Però bueno, hi ha països que, que encara van més enllà. Um, Holanda ho deixarem una mica més al um, final perquè parlarem tot del, del tema aquest de la llei parlamentària i passem a Dinamarca, que Dinamarca el que fa és, no fa ajudes pel propietari sinó penalitzacions al propietari, i moltes el que és realment sorprenent de Dinamarca és el temps que ha de passar perquè et penalitzin i aquest temps són sis setmanes sis setmanes, eh? Un, un mes i mig Mm, bueno, està clar que no es poden tenir pisos buits a Dinamarca i, i a més diu que aquesta multa es pot, pot moltar els propietaris que no avisin que porten 6 setmanes sense fer ús del seu habitatge això té una explicació sí. clarament no? Dinamarca és un país molt petit i amb molta, amb molta densitat de població, no? mm -hmm. potser també passa mateixa a Holanda Clar, doncs podria, podria ser per això perfectament. 6 setmanes, un mes i mig, eh, el lloro. Eh? Nosaltres aquí estem parlant de 5 anys demostrant que el pis està sense... Bueno, res, que Dinamarca agafen el toro per les banyes i en 6 setmanes, una multeta. Eh, seguim amb el Regne Unit. El Regne Unit, eh, bueno, semblava que no, però té bastantes mesures de... per fer front a aquests pisos buits. Té tant ajuts al propietari que en forma de rehabilitació em sembla que era ah, que ho tin aquí. Eh? Incentius fiscals pels propietaris privats per la compra i rehabilitació d'habitatges buits. Però alhora també hi ha penalitzacions imposades per les autoritats pels propietaris que mantinguin voluntàriament els pisos buits. Um, a més, les autoritats locals publiquen anualment informació sobre el número d'habitatges privats buits és a dir, que fan com una llista de de cases disponibles per ocupar, com aquí diu um, També utilitzen les expropiacions en forma de lloguer forçós i això ho fan a través d'unes coses que es diuen ETMO, que són ordres de gestió d'habitatge buit que el propietari que rebutja les ajudes per rehabilitació, el que fan és, bueno, el propietari que rebutja les ajudes d'administració i que porta 6 mesos l'habitatge buit, o si sigui, al cap de 6 mesos, um, li requisen durant un any. Durant aquest any té un, té un, és un any de marge que té el propietari per fer algun amb aquell pis. I si al cap d'un any no ha fet res, li requisen per 7 anys. Uh, i es pot renovar aquest, aquesta requisa i l'únic que rep el propietari canvi és un percentatge de la renta que paga el llogater, no tota la renta és a dir, ja que ho ha fet malament no, no mereix uh, tot, la, tot el lloguer que podria treure'n si ho hagués fet de motiu propi 6 mesos, 8 7 anys de 7, 8 anys que li requisen el, el, la pàtria i potestat sobre aquell pis com si i a sobre es pot renovar i d'aquí sí que tenim dades i sabem que hi ha uns 600.000 habitatges afectats. És a dir, que això sí que s'està aplicant. Això, sí, sí. això a Dinamarca? No, això al Regne Unit. El Regne Unit. Sol Solament 600.000? Bueno, però almenys vol dir que s'està aplicant. Mm, que, que molts cops és això, que les lleis molts cops es queden amb paper mullat. Però sí. bueno, en aquest cas, almenys 600.000. I també, per últim, al Regne Unit hi ha una certa tolerància amb l'ocupació. Jo, aquí és un terreny mig pantanós perquè realment no, no he parlat amb gent que estigui ocupant allà però, bueno, pel que semblen les lleis en el moment en què has canviat el pany és necessari un procés legal és a dir, en el moment en què tu ja estàs dintre no hi pot haver un... un la policia no et pot treure d'allà a no ser que hagis passat pel jutjat un procés legal Això és, en certa forma, un, fer una mica de la vista grossa a l'ocupació en el sentit que en el, en el sentit de que bueno, hi ha una mínima tolerància. Eh, bé, I seguim viatjant. Passem del Regne Unit ara cap a Suècia. Que a Suècia, la mesura que s'està aplicant són les demolicions, és allò que us comentem abans. A Suècia consideren que els pisos buits implica un augment de, de despesa per les autoritats locals i per tant eh, els ajuntaments Bueno, el que fan és, suposo que després d'un procés d'intentar que el propietari faci alguna cosa, no sé de quants anys deu ser tot plegat, però bé, el que fa en últim terme és tirar a terra les cases buides. Abans que estiguin buides, doncs que, que no existeixin. Um, passem a Alemanya, que a Alemanya el que s'està fent és penalitzacions al propietari, Expropi expropiacions, també, i a veure en quin sentit els propietaris poden ser obligats a realitzar treballs de rehabilitació vale, i si no fan els treballs de rehabilitació van, imposen les multes. Eh, I fins i tot que l'expropiació de lloguer, bueno, bé, és, és, és semblant a la llei catalana, això. De que si no ho rehabiliten podria arribar a l'expropiació. Però bé, bueno, tampoc no tenim dades d'Alemanya de, de quants pisos s'hagin expropiat. Eh, bueno, I en municipis amb més del 10% d'habitatges buits, l'administració tira a terra els habitatges que no s'hagin pogut llogar, demolicions, el que dèiem abans que també passava a Suècia. Per això és per continuar seguir alimentant el, la construcció? Sí, segurament okay. no és la millor mesura, però bé, bueno, almenys... Okay el propietari jo crec que s'espavila si no vol veure la seva casa tirada de terra. Eh, Alemanya també té 16 regions, landers d'aquests, i cada lander és més o menys autònom a l'hora de decidir quin tipus de política aplica eh, pel tema de l'habitatge. Eh, en Alemanya hi ha poques cases bueno, pel tema de l'ocupació, hi van haver un procés de moltes legalitzacions en forma de diferents tipus de lloguer per, per cases ocupades però bueno, tampoc no tenim aquí molta informació o sigui que seguirem endavant i a Itàlia que és un dels països que s'assembla més a nosaltres en quant a no fer res perquè tot continua igual almenys hi ha penalització fiscal als habitatges buits però el que passa és que aquesta penalització lluny del 40% que parlàvem abans de França mmm, aquesta penalització és del 9 per 1.000 del valor cadastral molt, molt baix i una, una cosa molt irrisòria per al benefici que li pot aportar el propietari i bueno, llavors ara també entrem de, de cop a Holanda que a Holanda el que hi ha és eh, expropiacions al cap d'un any de tenir el pis buit i a més a Holanda eh, fins fa poc, bé bueno, encara, l'ocupació d'habitatges que estiguin buides des de fa més d'un any és legal l'habitatge només es torna al propietari si demostra que aquesta no tornarà a estar buida i, o sigui, això, havia, fins ara hi havia molta tolerància pel que fa a l'ocupació què passava? Que llavors els propietaris s'espavilaven a posar... Bueno, hi havia una cosa que es deien els anti que era que el propietari preferia llogar-ho a lloguers molt, molt baixos, a estudiants o de forma temporal, abans que hi entressin els ocupes. Bueno, són lloguers de forma temporal, no, no és una solució per, de forma permanent, però bueno, almenys hi havia lloguers baixos. Com deia, ara Holanda s'està debatint una nova llei parlamentària que van bon, sortir l'altre dia a les notícies i és que el que vol fer és aturar aquesta espècie de tolerància amb, amb l'ocupació i imposa una, fins a tres anys. Bueno, la proposta és fins a tres anys de presó per la gent que estigui ocupant. A veure si tinc la notícia per aquí i així en podem parlar una mica més deaquí doncs demana això, 3 anys, 3 anys de presó per, als, eh, per la gent que estigui ocupant. A canvi, els propietaris d'immobles buits eh, hauran d'acceptar inquilins i del contrari seran multats amb 7.500 euros. Una suma que fins i tot el conseller d'habitatge, que té un nom impronunciable que és Gerd Herma, aquest conseller d'habitatge actual ha dit que això és una suma insignificant pels propietaris mm, clar, les principals ciutats bueno, recordem que això és una llei que ara s'està debatint, que està al Parlament que el petit demòcrata cristià, Unió Cristiana i els liberals mm, s'han posat d'acord per, per portar aquesta llei al Parlament, ja veurem si tira endavant si tira endavant seria una de les lleis més dures contra l'ocupació que hi ha a, a Europa Um, els bueno, diferents analistes destaquen que, que això, ocuparà, això ocasionarà desocupació d'habitatges i que fins ara l'amenaça pels propietaris d'habitatges de que un edifici pugui ser ocupat, um, els incentivava a posar en funcionament aquests habitatges. i en el moment en què això desaparegui, doncs, per suosat es multiplicarà el planter d'habitatges buits ara mateix Holanda compta, consta amb uns 100, 150 edificis ocupats per ocupes. A tota Holanda? A tota, sí, a Holanda. A Holanda sencer. I de fet, davant d'aquesta proposta del Parlament holandès, amb les principals ciutats com Amsterdam, Rotterdam, Utrecht o Laia, ja han manifestat el seu rebuig a una prohibició dels ocupes. I diuen que en lloc d'això el que s'hauria de fer és eh, que cada ciutat tingués més autonomia per poder afrontar el tema dels immobles desocupats. Però, bueno, seguirem aquesta llei, en pròxims programes anirem parlant de veure què passa. Però, bueno, en tot cas, eh, això que cada vegades aquí es plantegen com es plantejava la llei catalana, el tema de l'expropiació i tothom es posava les mans al cap, doncs només cal mirar una miqueta al resta de països europeus i veure com Bueno, que hi ha moltes mesures a aplicar, um, que aquí només s'està aplicant el, el tema dels ajuts als propietaris, que calen penalitzacions al propietari, calen expropiacions, jo de les demolicions no m'atreviria a dir-ho, més que que deia estondres. No solament el tema de les expropiacions, uh -huh. sinó també de per què eh, a l'hora de comprar és, és de grava, desgrava fiscalment, és a dir, és un tema que... Uh -huh. Que no s'actua i de, de, de hauria d'actuar, és a dir... Clar, s'hauria d'apostar per al lloguer. Pel lloguer i ja potser el tema de la propietat, uh -huh. deixar-lo per Clar. qui vulgui o perquè, per qui pugui. Sí, perquè de fet a Espanya som, bueno, anem bastant a la cua de l'hora de, de, de llogar. Tenim això que diuen la cultura de la propietat. Que jo crec que més que cultura és que, que el lloguer, des del Decret Boyer, doncs ha, ha limitat molt la, la permanència. En un... Fa 22 anys. Sí, bueno, el tema és que, que si, els lloguers, si els contractes de lloguer són de 5 anys, no hi ha cap mena de plantejament de futur que et puguis fer llogant. Per tant, no és tant la cultura de, de lloguer, sinó com posar facilitats, a apostar, apostar fermament per perquè el lloguer sigui la solució, i no, com deia la Beatriz Corredor, de que ara és el moment de comprar pisos, senyora Beatriz Corredor, ministre d'Habitatge, per favor, posi els peus a la terra, no és el moment de comprar pisos, sinó que és el moment de que l'administració faci una aposta clara per al lloguer. I, bueno, i la cinquena teníem ajudes als propietaris, penalitzacions al propietàries, expropiacions, demolicions, i sobretot això, ja que l'administració és incapaç de fer front al problema, ja que no ja que no, si, si no en saben doncs almenys que deixin que la, la població civil agafi el problema i trobi una solució ocupant i per tant que, que, que bueno, tolerància a l'ocupació si, si l'administració és incapaç doncs que ho faci la població civil Recordem que tot el que hem comentat són les mesures administratives que les mesures populars són unes altres i van per una altra via però bueno, el que és aquest eh, Posem una cançoneta Y no sé si podemos poner una de las manos de Filipe, ¿puede ser? Ahora la estoy lliando, eh? porque tenía aquí preparada una canción. No, me parece que la he portado. El... Es que ahir voy a un concert de las manos de Filipe, con un buen amigo mío, y va a ser un concert a Bellvitge, que ahora son las festas de Bellvitge, a un hospitalet, impresionante. Toda Argentina estaba en la cancha. Son argentinos? Son argentinos. Que raro. <laughs> Fins demà! Si hay que pelear, peleemos. És una cançó que ens ofereix la Plataforma, un grup de Madrid que fa, tracta temes audiovisuals i musicals. I també és la nostra sintonia de V de Vivències. Avui tenim amb nosaltres, com us comentàvem, l'Andrés. Bona, bona tarda. Que, bé, bueno, li farem una entrevisteta a veure què ens explica. Per cert, l'entrevista havia de ser a l'Oscar. Òscar, Òscar t'has colgat Uh, ens ha deixat aquí tirats ens havia de parlat 105 hores espero que el puguem entrevistar en un altre programa L'Oscar també és de l'Assemblea OV de Vivienda i sempre està militant per aquí per allí. segurament està en l'Assemblea per sort, gràcies per venir Andrés i bueno, m'agradaria que em parlessis de quan, quan vas entrar a l'Assemblea OV de Vivienda i quina va ser la teva primera impressió i per què hi vas anar Home, el problema de la vivienda és un problema que té moltes ramificacions i quan va començar el 2006 va a ser la época que va a haber las, las protestas estudiantiles a Francia uh -huh. del tema de de la ley de contrato de, de juveniles y todo eso. Uh -huh. Va a comenzar el 14 de maig, el, la primera la primera segunda uh -huh. a la Plaza de Cataluña. Uh -huh. de... ¿Tú y la primera asentada? Sí. Un veterano. Y de hecho, las primeras asambleas que va a haber va a ser a la Plaza del Rey, uh -huh a las escalas de, la, de la iglesia en el disaptas y yo vais estar ahí de fe encara ya en lo que pasa es que de de la gente que llanaba después ya no a ti te otra su ocupación si te faltas cosas y no pero ve uh -huh. yo creo que el spirit continúa uh -huh. ha pasado molta gente per las asambleas que están a magdalena si esperen que es continúe fel mm -hmm. pero la situación no es fácil y uh -huh. I... Per, què ja... per què dius que la situació no és fàcil? No, la situació no és que no sigui fàcil és que el problema de, de Matalena és que té una uh -huh. ordre de desajudament uh -huh. és a dir, que no, no serà a veure si busquen un altre lloc uh -huh. Bé, bueno, però l'assemblea es continuaran i tu... Tu estàs afectat directament pel tema de l'habitatge, quina és la teva situació? Eh, la meva situació ara mateix, jo estic a l'atur, ho eh, eh, reconeixo. Però no. és Sí, estic en eh, ella, estic en entrevistes i tot. I bé, vist els meus pares, jo vaig eh, viure sol des de l'1 de, de juny del 2004 fins al 18 de març del 2006. Vaig viure a tres llocs, vaig viure a aquesta de fer les després vaig viure a la carrer Finlàndia-Sants... Uh -huh. I després vaig viure vaig viure al carrer veniria línia elèctrica a Cornellà. Uh -huh. Això va ser últim jo que més, te, més temps vaig, vaig estar i va ser el problema és que clar vaig tenir ganar perquè pujaven el juguer i la llengua que convivia en pues, la que compartia pis també se'n volia anar perquè clar uh -huh. era, molt, era diner, era diner el pis estava molt bé però uh -huh. era i van a pujar al juguer, i el gasto, i demà jo no estava, estava treballant, uh -huh. i la meva situació és que si... no era molt bullant, en el sentit de que, clar, uh -huh. segons la feina que tinguis, estava estudiant, ha acabat d'estudiar en un cicle formatiu de grau superior, i el jo em vaig, vaig acabar, i, i clar, i el pis va... Jo no volia anar-me'n. El problema es que, claro, las sustancias eran las que eran y no tenía sí. más remei. De hecho, el diario salió el otro día que, bueno, en titular, la crisis económica empuja a los jóvenes emancipados a volver al hogar de sus padres, ¿no? Que es algo que se está comenzando a generalizar. Dio que la precariedad laboral y el paro se ceban con los menores de 35 años. El 20% de los que se fueron de casa han tenido que regresar. Si el 20% de los jóvenes... Menors de 35 anys han hagut de tornar a quedar seus pares, és a dir que el teu cas no és, no no, és una mujer en un pajar, no? A veure, en aquest cas també molta gent que viu de lloguer o viu, de, o, o viu pagant una esclavitud per tota la seva vida? Suposo que parla de lloguer, parla de lloguer a l'article. De lloguer? I, sí, diu això, que, que han marxat de casa, que, bueno, que es queden a l'atur o el que sigui que després tornen a quedar els seus pares. I, bueno, llavors, suposo, Andrés, que tu vas participar a les diferents, no només assemblees i assentals, sinó a les manifestacions, sí. també. Sí, l'última, que va ser a Mars, no vas estar. D'acord. Perquè vas vale. estar de vacances a Tunísia. Ah -huh. Que no, bé, he de dir que, bé, millor no dir-lo. <laughs> bueno. no, no. no. Tonteria. Bueno, bueno. I què creus que s'haurien de seguir fent manifestacions al carrer? Quine, què creus que hauria de fer l'assemblea? Jo crec que s'hauria d'insistir en aquest tema de, no manifestacions al carrer, sinó fer més, més campanyes, és a dir, el mateix el, el juguet. Ningú per al juguet també, no es parla de l'ajuda a 210, uh -huh. 210, 210 euros, uh -huh. és a dir, que... Realment aquesta ajuda ha sigut positiva, no?, tampoc s'ha... Tu creus, sí? Jo crec que no, ha sigut positiva, ah, no. eh? depèn a veure qui demana el juguer i, i si la concedència, no?, tota la gent que ho demani, bueno, I, quan, i, a quanta, i a quanta gent s'ho dona. I a són ajudes directament al propietari, no?, que, que... És a dir, si una persona té un juguer de 800 euros, eh, jo crec que un cas d'una noia que estudiava amb mi, no? no dir el nom, però a veure ella va demanar l'ajuda, no s'han concedit, a començament d'aquest any, va ser a començament del 2008. Uh -huh. Ella té una feina ara mateix que cobra 800 euros i paga 70 euros i viuen amb el seu novio, és a dir, uh -huh. treballa simplement per això. Yeah, yeah. I, el... bueno, I a part que, que són ajudes pels joves, és a dir, que en algun moment tots deixem de ser joves i que, i que no té per què haver millorat la teva situació econòmica. <laughs> O sigui que són ajudes que en un moment donat de la teva vida poden suposar un, un bueno, el moment en què... No sé si són fins als 30 anys, pot ser, les ajudes aquestes? Sí, fins als 30. En el moment en què facis 31 anys, t'incrementa el lloguer 210 euros, no? Que això a veure qui ho pot, qui ho pot assumir, però bueno. Molt bé, Andrés. I, bueno, ens volia, si vols comentar alguna altra coseta, ja que t'hem donat poc espai per parlar en aquest programa. Mm, bé, jo no sé si s'ha parlat aquí de... És una, és una dada una mica... A veure, no, sé, no és una dada exactament, però és un... És a dir, des de l'any 1980 uh -huh. fins l'any 2003 va construir a Catalunya, solament a Catalunya, eh? Uh -huh. Parlem de Catalunya perquè és el més apro que, con que coneixem, que conec jo, que conec coneix la, la Clara o coneix molta gent és a dir, es va construir més a Catalunya en aquest, en aquest període de temps que, fins que abans que tota la història abans de Catalunya de, de segles, és a dir que no, realment ara mateix si tota la, tot el que s'ha construït es va construir en aquest període de temps ara mateix realment es necessita construir més encara tot avi, més encara tot. jo veig estar a sort i hi ha moltes vivendes és a dir aquest lloc viu en realment, de la construcció de, de segona residència. És a dir, es ara que de qui viure la gent. Yeah. No, bé, és un problema allà, de moltes tramificacions. Bueno, és un país que ha tirat de la construcció no? i que ara mateix l'única solució a la crisi que proposa és seguir construint desenfrenadament. Suposo que la gent de, de creixement tindria alguna cosa a dir-hi. És a dir, que segurament la solució és parar de construir i, i el que comentava abans dels pisos buits, posar en funcionament aquests pisos buits de decreix una mica amb el tema de la construcció també i, i bueno, posar una mica de consciència amb que la devastació del territori que està provocant el tema de construir d'aquesta forma eh, és d'una pals de sec i, i, bueno, i que després passen coses com el que ha passat al Cabo de Gata ara mateix, per exemple, que hi ha un hotel que s'ha legalitzat l'estaven construint, han decidit que aquest hotel era il·legal i s'ha quedat el mastodonte de formigó plantat al mig del Cabo de Gata a Parc Natural, la Múrcia, donde los haya, i, i bueno el, el, el mastodonte està ahí que per molt, per molt que hagin parat la construcció, ara no sé si el demoliran però bueno, que el mal ja està fet o ciutats com la de que és la ciutat fantasma que ha comprat les... uh -huh. ha comprat de, de fet hi ha molt poques vivendes ocupades i no té un pla de... És a l'ha comprat la Junta de Castilla uh -huh. a Manxa. Molt bé. Doncs deixem aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Andrés, per pujar fins aquí dalt. No de res. I espero que torni-te a la demaní. próxima. Una uh -huh. a tots els ullents. Molt bé. I, bueno, posem una, una musiqueta, la que tu vulguis. Et deixo triar, Antonio. Es que no le he aportado muchos CDs, entonces, claro, con lo poco que hay... Vale. Paseu, paseu de los tristos, en farem fum, que casa meva es casa vuestra, si es que hay... Bueno, y aquí, fins aquí hemos llegado el programa de Um, abans de marxar us volia comentar allò que us he promès del Barcelona Meeting Point que serà del 4 al 9 de novembre del 2008, la dotzena edició, en seguirem parlant però bé, bueno, temes com ciutats on invertir en el futur el futur que ens espera després de l'actual crisi immobiliària polítiques i directives de la Unió Europea que afecten inversions immobiliàries el que cal saber per invertir amb èxit a Panamà negocis a l'Europa de l'Est i Central i aquests són temes que estan en el programa del Barcelona Meeting Point, ja sabem que bueno, pots buscar a Google, a l'adreça electrònica, i el títol que a mi m'ha impactat més és Finançament públic per a projectes privats. És el que estem dient, que els diners públics se'n van a mans privades, i ells també ho diuen, i diuen com ens podem aprofitar més de tot això. Ens seguirem parlant del Barcelona Meeting Point i bé, bueno, fins aquí m'ha arribat avui que el programa de la ràdio ve de vivienda, ràdio Bronca el 104.5, moltes gràcies Antonio per fer-nos de tècnic uh, gràcies a l'Andrés també per haver pujat fins aquí dalt una salutació especial a tots els nostres oients, a la mare del Marcos que ja sé que va fer la trucada a ella uh, i bé bueno, uh, espero que els meus companys tornin de vacances que el 28 tenim programa tenim programa tots una altra vegada que sempre és més divertit sentim més d'un locutor i moltes gràcies a tu per escoltar-me una abraçada i fins a la pròxima. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterixia, Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedri. de xarlot, senyor Belix. En Pinotxo fem la monyus agafada del braçet i a la dona en cabell robos la família el licés i el capítol trueno en patinet. I a les dotze han arribat la fada bona i vente focs. com i Jerryri la Bruixa queixta. Va dir molt I l' pare sí, sí. i em morta velo i l' i Gulle brau, i Guille de, la cap i vermelleta, Allò pert ho call vi. A Co i sol hi ha molt bé. benvinguts, aem passeu. passeu. Senyor, o que ningú o que ho fessi ja me n'adono canten sol. i faltes tu També pots venir si vols Esperem que el joc per tots el temps del cop i l'espai qualsevol di pot sortir el sol